Това беше първата лекция и първата идея. Продължение ЧАН. Тоест китайският ден. Над всички познати правила има други, които са неизвестни. Иллюзията означава неразбиране на собственото изначално състояние. Няма никаква нужда от медитация. Трябва да живееш вътре в същността. Ако живееш в същността, в истината, няма за какво да медитираш. Това е повече от всичко. Въобще, медитацията не може да се сравнява никога с истината. Трябва да си всъщността. Начален език това е изначалното съзнание, чистото съзнание. Хората си търсят окови, и се отправят в тъмница. Това е обикновения път. Всеки ден ти изучаваш учението и то те отвежда все по-далече от истината. От себе си. Защото следваш звука и формата, а не следваш същността, чистотата. Има и много хора, които все нещо практикуват дишане, медитации, какво ли не, но не са в същността. В истинолюбието, в честотата, в постъпката. Това означава, че ще практикуват и следващите животи. После пак ще продължат да практикуват, докато някога разберат какво иска Бог. Щом си привързан към обектите, не можеш да съхраняваш независимост. Бъди, бъди независим от ситуациите, и те няма да ти въздействат. Този, който обича святите хора и презира земните, той потъва в океана на заблужденията. Има слепи монаси, заблудени, които сядат в медитация, практикуват съсредоточеност, сдържат зараждащите се мисли, избягват шума, и се стремят към тишина. Всичко това е отклонение от Чан. Чан живее в чистотата на сърцето и в същността, не в практиките. Истинският търсач е дошъл не за да придобие расо, а за да придобие истината. Докато не сте стигнали до Чан, до същността, на вас са все са ви нужни правила и методи. И това може да трае хиляди години. Не се противете на лошите мисли. Това само по себе си е метод. Ако вие изпитвате отвращение към лошата мисъл, това създава напрежение във вашето съзнание и тяло. Към нищо не изпитвай отвращение, защото злото се намира в самото отвращение. Нечистите деяния създават демонични препятствия. Чистото действие създава чистото действие никога не създава карма. За самоочистването си няма нужда да напускаш дома си и да ставаш монах. Ако твоето разбиране е правилно, тогава злото се разрушава и демонът се изменя и се превръща в Буда. Това е Чан. Това беше първата лекция, знаете, и преди съм и говорил за Чан. Много от тези лекции са